apa hukum melibatkan diri dengan Forex semua bisnis Kalau ibadah namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih nikah, talak, li'an, rujuk, khuluq. Ada namanya fikih siasah, mengangkat khalifah, menurunkan khalifah. Ada namanya fikih muamalah, yaitu jual beli, gadai, utang piutang, rahan, murabahah, permodalan, mudharabah bagi hasil. Maka semua jual beli Kalau tidak ada tiga unsur maka dia boleh. Tidak ada ghisy, tipu. Tidak ada zulm, aniaya. Tidak ada gharar, gambling, judi. Kalau tidak ada tiga ini gambling. Kalau di dalamnya ada zulm menganiaya orang lain. Kalau di dalamnya ada ghisy, tipu, maka haram apapun namanya. Ini akan berkembang terus bagaimana jual beli. Kalau ada haram, tak boleh. Tidak pernah salat selama 15 tahun. Lama betul. Sekarang baru solat. Adakah dengan solat taubat ampunkan dosa saya? Solat sunat saya buat, solat taajjud saya buat. Apakah mengharamkan ampun? Maknanya apakah solat yang lalu-lalu tu mesti qada? Bila muallaf masuk Islam, dia tak perlu qada solat. Eh, inilah sedapnya jadi muallaf. Muallaf umur 60 tahun masuk Islam, 63 mati baru 3 tahun. Losa tak banyak. Tapi bila orang Islam bertaubat umur 40 akil baligh umur 10 30 tahun sembahyang yang tinggal wajib diqada sepakat 4 mazhab. Abu Hanifah, Hanafi, Malik bin Anas, Maliki, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hambal Hambali. 4 mazhab sepakat tentang qada solat yang tinggal. La tidak ada yang bisa menutupinya la kafara taala ha illa zalik tidak ada yang boleh menutup salat itu kecuali salat itu sendiri ada yang menyebut bila kami tidak cara mengqadanya bagaimana ustaz setelah salat isya tadi terus qada usolli fardhal isya arba'a rakaatin qadaan jangan kuat-kuat nanti kawan dengar Allahu akbar. Lepas solat subuh jangan. Nanti tahu dia. Mana ada ba'diah subuh. Balik ke rumah. Di rumah solli fardhu. Insya-Allah. Isteri bertanya, "Apa ni ba'diah subuh?" Tidak, qada masa lalu dulu. Apakah waktu mengikuti pertandingan tinju? Ikut tinju atau ikut menonton tinju? Apa hukum menjadi pengajar? Pengajar tinju sama dengan pengajar silat Di negeri Melayu silat Pergi ke Jepun, taekwondo, aikido nah, Ini baik untuk mendiri kita Siapa yang akan menolong Ustaz Somad Kalau bukan pesilat-pesilat tadi Yang hebat-hebat bodyguard itu Tapi kalau habislah waktu Apalagi melaga manusia Sampai berdarah-darah Sampai terluka Sampai terluka maka masuk dalam perbuatan zalim aniaya jangan kita ikut mungkar man ra'a minkaran sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran falyaghayirhu biyadih robahlah dengan tangan olahraga sukan dalam Islam sudah ada alimu auladakum as-sibahah berenang apalagi di Bandar Seri Begawan berenang itu tepi laut yang muda-muda ni elok berenang menghilangkan maaf nafsu syahwat apalagi kalau sampai ke tengah orangnya hilang sekalian as-sibahah berenang war rimayah memanah oh mana saya ada dua busur panah di rumah dibagi jemaah war rukubul khail naik kuda berkuda hmm saya pekan lepas berkuda nak ambil gambar aje hmm. kuda elok berkuda Saya tenaga kerja Indonesia mau bertanya Pak Ustaz bagaimana caranya agar kami tetap istiqomah dalam niat berhijrah? Apa saja tips agar kami selalu istiqomah? Balik dari sini pergi ke hospital. Tengok orang sakit. Nampak orang sakit keluar darah dari badan, masuk ke dalam mesin besar, mencuci darah, berbuih. Keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Berapa lama, saya tanya. Tuan, berapa lama? 5 jam. Terduduk. Seminggu berapa kali? dua kali. Untuk membersihkan. Gara-gara buah pinggang yang sebesar telur ayam sudah tak berfungsi lagi. Oleh sebab itu, datang syukur kepada Allah. Maka, berobat. Menengok orang sakit. Ida maridha kalau saudaramu sakit, fa'udhu. Tengok dia. Menengok orang sakit, membahagiakan orang sakit, dan mengingatkan diri kita kalau tidak juga engkau istiqamah selepas menengok orang sakit maka wa idza mata tengok orang mati fattabiu tengok orang mati ada orang mati meninggalkan dunia digali tanah tanah tadi tanah liat pula setelah digali datang hujan basah dimasukkanlah jenazah ke dalam tempat basah ditimbun ditinggal itu percaya tengok berhari-hari itu makanya kalau ada orang meninggal dunia saya usahakan dalam sebulan agak sekali dua kali menengok supaya apa tidak ada orang menasihati Abdul Somad tak ada orang nasihat Somad sini sebentar aku nak nasihatkan engkau tadi kita sendirilah yang mencari nasihat supaya kita sentiasa istiqamah tengok orang sakit bangkit semangat beramal tengok orang mati bangkit semangat beramal ha nah, ini mudah-mudahan kita istiqamah beramal siapa yaqut wa maqut jika dia sudah wujud dari mana dia akan muncul yaqut wa maqut dalam Quran saya ikut tafsir dari Tunisia Tunis Nama, ta sver, ta s tabsir, attaharir, kata dia ja, jut itu Sudah keluar Dan dia sudah Tanda hari kiamat Yang sudah keluar Ya'jud jut jut jut jut jut jut Keluar dari balik Tembok jut jut jut jut jut jut jut jut jut Tapi, saya tak salahkan Kalo ada ulama lain Yang berpendapat Ya'jud wa'ma'jud Bukan itu Tapi, makhluk lain Selama kita tidak ambil riwayat Israeliat Jangan ambil riwayat Israeliat Tapsir yang besih dari Israeliat Tapsir Ibnu Kathir Salah satunya Tapsir Bilmaqsu Saya pakai jubah merah Saya sama sekali Ustadz ah uh, boleh melawat dia oh, tanya doanya uh, apa doanya agar punya anak laki-laki mintalah rabbi habli minas solihin laki-laki doa itu boleh kita sebut boleh menyebut orang pun boleh nabi sebut namanya allahumma al an bani riil allahumma al an bani dhakwan allahumma al an bani usayyah laknatlah riil laknalah doa yang baik sebut nama boleh juga Allahumma il azzal Islam bi Umarain kuatkan Islam ini dengan dua Umar Umar bin Khattab atau Umar bin Hisyam karena dua Umar ni yang kuat Nabi ingin dua Umar ni muslim masuk Islam Umar bin Khattab atau Umar bin Hisyam Umar bin Khattab masuk Islam Umar bin Hisyam tidak Umar bin Hisyam itu Abu Jahal Oleh sebab itu maka kita mesti tahu nama orang dua nama awak siapa Umar bin Hisyam nama glema Abu Jahal. Ya sebab itu maka boleh sebut nama. Ya Allah, berilah aku anak lelaki. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah. Rabbi habli. Rabbana hablana min azwajina wa zurriatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina wa imama. Tapi kalau lahir perempuan jangan marah. Asa antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka Tapi di balik tak suka Itu Allah berikan banyak kebaikan Tuan Guru Semoga Allah berkahi Tuan Guru Menjadi Tuan Guru selalu istiqamah Amin Bolehkah Tuan Guru Memberikan ringkasan kaedah Memahami syariat Tarikat Hakikat Makripat Sampan itu syariat Lautan itu Hakikat Berenang itu tarikat Mutiara yang dalam kerang itu makrifat. Begitu gambaran Bahauddin anak Syabandi, Syekh Bahauddin anak Syabandi. Sampannya syariat, lautannya hakikat. Berenang di dalam lautan tarekat, mutiara yang ada dalam kerang makrifat. Jadi tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi sekarang banyak orang bertasawuf meninggalkan syariat. Ai ya la salat. Dia tak solat. Awak tak sembahyang. Eh, itu orang hak syariat tu, aku dah hakikatlah. Tak betul. Karena tidak mengajarkan meninggalkan syariat, mesti naik sampan. Sampannya mesti ada di laut. Kalau mau dapat mutiara dalam, mestilah berenang, barulah didapatkan itu. Jadi yang kita amalkan selama ini sudah, itu sudah salat kita tadi syariat. Hakikat daripada salat itu mengingat Allah, tarikatnya ya cara-caranya, cara berzikirnya, cara beramalnya, cara beribadah. Ma'rifatnya itu hadiah dari Allah, ketenangan hati. Tentu levelnya macam-macam. Paling puncaknya itulah dikatakan Al-Ghazali, nurun cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba mau datang anak muda anak muda mau datang ke masjid orang yang berhormat mau datang ke masjid tuan datuk datin mau datang ke masjid itu sudah bahagian dari makrifat mudah-mudahan bertambah makrifat